Один із матросів знайшов колонію устриць, і зголоднілі люди влаштували собі справжній бенкет. На другий день Блай виявив на баркасі збільшувальне скло. Це означало, що в разі потреби можна буде розпалити вогонь і засмажити м'ясо або рибу. Капітан вирішив розділити своїх супутників на три загони. Одному належало навести порядок на судні, а двом іншим – відправитися на пошуки їжі. Але тут кілька людей з гіркотою заявили, що готові відмовитися від обіду, аби тільки не шукати пригод на острові. А один з них, самий злісний і нервовий, навіть заявив. «Кожен з нас – такий же чоловік, як і інший». «З чого ж це раптом вам, капітан? Можна завжди відпочивати. Якщо хочеться їсти, ступайте, пошукайте собі їжу». «Я вас тут відмінно заміню!» Блай, розуміючи, що бунтівний дух варто придушити негайно, схопив один тесак, а інший кинув до ніг заколотника. «Захищайся! Або я вб'ю тебе, як собаку!» Отримавши таку рішучу відсіч, бунтівник негайно вгамувався. Незабаром після зіткнення підійшла команда з безлічу устриць, морських гребенців і прісною водою. Трохи подалі до протоки Ендуар два загони були послані на лову черепах і ноддісів. Перший повернувся з порожніми руками, а другий приніс шість птахів, хоча міг би зловити і багато більше, якби не впертість одного з ловців, який пішов від товаришів і сполохав з граю. Цей чоловік згодом зізнався, що зловив дев'ять ноддісів, і тут же на місці з'їв сирими. І якби не ця їжа і прісна вода, Блай і його супутники загинули б. Всі вони були в самому жалюгідному стані. Знесилені, виснажені, схудлі, справжні скелети. Подальше плавання у відкритому морі до Тимору лише продовжило страждання, перенесені екіпажем до того, як вдалося досягти берегів Нової Голландії. Сила опору зменшилася у всіх страждальців без винятку. Через кілька днів ноги у них розпухли, через крайнє виснаження і слабкість постійно хотілося спати, нещасних заколисувала смерть. Помітивши це, Блай став давати самим змученим подвійні порції їжі, намагаючись підтримати їх фізично і вселити в душі надію на порятунок. Нарешті, вранці 12 червня, бідолахи побачили берег Тимору, здійснивши героїчне плавання довжиною 8618 миль. Англійцям надали у Купангу самий доброзичливий прийом. Вони провели там два місяці, поки не прийшли в себе. Потім Блай купив невелику шхуну і приплив у Батавію, де перейшов на судно, що йде до Англії. 14 березня 1790 року вигнанці зійшли на берег в Портсмуті. Розповідь про перенесені ними страждання викликала загальне співчуття. Адміралтейство негайно приступило до спорядження фрегата Пандора, що отримав 24 гармати і екіпаж у 160 чоловік. Команді був відданий наказ розшукати заколотників з Баунті. Розділ третій. Бунтівники. Після того, як капітан Блай був вигнаний з корабля і кинутий у відкритому морі, Баунті підняв вітрила і, взявши курс на Таїті, в той же день підійшов до острова Тубаї. Веселий острівець, оточений поясом коралових рифів, Немов запрошував Крістіана зійти на берег, але поведінка тубільців здалася йому занадто підозрілою, і він вирішив не висаджуватися. 6 червня 1789 року Баунті кинув якір на рейді в Матаваї. Розпізнавши корабель, таєтяни були надзвичайно здивовані. Бунтівники, щоб не вдаватися в пояснення, розповіли їм якусь казку, не забуваючи частіше згадувати ім'я капітана Кука. Про нього місцеві жителі зберегли найсвітліші спогади. 29 червня екіпаж знову попрямував до Тубуаї, вирішивши відшукати який-небудь досить родючий безлюдний острів, подалі від основного морського шляху, де можна прогодуватися і жити в повній безпеці. Так плавали вони з одного архіпелагу на інший, затіваючи бійки і бешкети. Навести порядок на судні безсилий був навіть Крістіан з його авторитетом. Потім, принаджені родючістю Таїті і м'яким поступливим характером, його мешканці-заколотники знову повернулися в бухту Матавай. Там дві третини команди відразу зійшли на берег, але в той же вечір Баунті знявся з якоря і зник, перш ніж матроси, що покинули борт, встигли розгадати виверт Крістіана. Надані самі собі, вони без особливого жалю розбрелися по острову хто куди. Мічман Стюарт і Гардемарин Петер Хейвуд, два офіцери, яких Крістіан не засудив разом з капітаном Блаєм і проти їх волі повіс із собою, залишилися в Матаває при королітті Пао, і Стюарт незабаром. Одружився з сестрою монарха. Моррісон і Мілворд вирушили до начальника Пено, і він люб'язно залишив їх у себе. Щодо інших волоцюг, то вони пішли вглиб острова і незабаром одружилися з таїтянками. Черчилль і буйно схиблений моряк на прізвище Томпсон, двоє бунтарів, самі видні учасники заколоту, зробили безліч злочинів, за що і поплатилися Життям. Черчилль був убитий у кривавій бійці, а Томпсона тубільці забили камінням. Решта з команди, навпаки, зразковою поведінкою, заслужили загальну симпатію корінних остров'ян. Однак Моррісон і Мілворд завжди відчували занесений над своїми головами караючий меч і не могли жити спокійно на острові. При бажанні їх легко було тут виявити – і тому ці двоє задумали побудувати невелику шхуну, щоб доплести до Батавії, сподіваючись загубитись там в гущі цивілізованого народу. З вісьмома товаришами, не маючи для роботи нічого, крім теслярського інструменту, вони з великим трудом спорудили маленьке суденце і, давши йому ім'я Рішучий, спустили на воду за одним з мисів Гаїті – мисом Венери. Справа стала замалим. Ніде молоді стати вітрила. Весь цей час, пам'ятаючи про свою невинність, Стюарт займався садівництвом, а Петер Хейвуд збирав матеріали для складання словника, який згодом став великою підмогою в роботі англійських місіонерів. Отже, минуло півтора року, коли 23 березня 1791-го прибулий корабель обігнув мис Венери і кинув якір у бухті Матавай. То була Пандора, послана англійським адміралтейством на пошуки бунтівників. Хейвуд і Стюарт поспішили з'явитися на судно і, оголосивши свої імена і чини, розповіли, що не брали участі в заколоті. Але їм не повірили і разом з опальними негайно закували в кайдани, не склавши навіть ніякого протоколу. Поводилися з арештованими з обурливою нелюдськістю, замкнули в клітку одинадцяти футів довжиною, один любитель міфології назвав її ящиком Пандори, а за розмову між собою та Ітянською погрожували розстрілом. 19 травня Рішучий, тепер оснащений вітрилами, і Пандора разом вийшли в море і протягом трьох місяців курсували між островами Архіпелагу Товариства припускаючи, що там може ховатися Крістіан з іншими бунтівниками. Рішучий, що мав невелику осадку, під час цього плавання приніс експедиції чимало користі, проте біля острова Чатем кудись зник. Пандора кілька днів стояла на виду, та так його і не дочекалася. Шхуни з п'ятьма моряками ніхто більше ніколи не бачив. Пандора разом зі своїми бранцями знову взяла курс на Європу, але в Торесовій протоці наскочила на коралевий риф і майже відразу затонула. Екіпаж і в'язні, вцілілі після загибелі корабля, виплили на невеликий піщаний острівець. Там офіцери і матроси розмістилися в наметах, а рештантам, кинутим під прямовисними променями розпеченого сонця, Довелося рятуватися, закопуючись по шию в пісок. Потерпілі залишалися на Острівці кілька днів, потім дісталися до Тимору в рятувальних шлюбках з Пандори. Причому суворий нагляд за ув'язненими не припинявся ні на хвилину, незважаючи на самі важкі обставини. Прибувши до Англії в 1792 році, заколотники постали перед трибуналом, під головуванням адмірала Худа розгляд тривав шість днів і закінчилося виправданням чотирьох зобвинувачених і присудженням до смертної кари шести інших за дезертирство і викрадення корабля, залишеного під їх охороною. Нещасних повісили на реях військового корабля. Стюарт і Петер Хейвуд, чия невинність була нарешті встановлена, були виправдані. Але що ж сталося з Баунті? Чи не затонув він разом з рештою бунтівників на ньому? Дуже довго це залишалося таємницею. У 1814 році, через 25 років після подій, з яких починається наша розповідь, два англійських військових кораблі курсували по океанії під командуванням капітана Станса. На півдні від архіпелагу Туамоту вони побачили гористий вулканічний острів, відкритий під час кругосвітнього плавання капітаном Картеретом, і названий їм Піткерн. Це був високий конус майже без берегової смуги, що височів над морем прямо до неба, покритий до самої верхівки лісистим килимом з пальм і хлібних дерев. Схоже на цьому острові. Під 25 градусів південної широти і 130 градусів західної довготи ще ніхто ніколи не бував. Периметр його дорівнював 4,5 милям, а довжина більшої осі становила всього півтори милі. Капітан Стайнс вирішив розвідати клаптик суші і пошукати підходяще місце для причалу. Наближаючись до берега, він невимовно здивувався. Побачивши хатини, оброблені ділянки та двох тубільців, які, спустивши у море своє суденце, спритно перетнули прибій і попрямували до корабля. Але подив його зріс ще більше, коли темношкірі молодці закричали чистою англійською мовою. — Гей! Як вас там? Хто-небудь кине нам кінець, щоб піднятися на борт? Як тільки смагляві міцні хлопці опинилися на палубі, їх оточили приголомшені матроси і так закидали питаннями, що гості не знали, кому відповідати. Тоді тубільців відвели до командира. «Хто ви таки?» – не кваплячись, по порядку став з'ясовувати він. «Мене звуть Флетчер Крістіан, а мого товариша – Юнг. Ці імена нікому нічого не говорили». Відколи ви тут живете? Ми тут народилися. Скільки вам років? Мені 25, відповів Крістіан, а юнгу 18. Ваші батьки потрапили на цей острів після аварії корабля? Тут Крістіан і повідав капітану Стайнсу історію, яку ми передали в загальних рисах. Ідучи в Стаїті, покинувши 21 товариша, Крістіан, що мав на баунті опис плавання картерет. Відразу попрямував до острова Піткерн, самого непідходящого для його мети. Тепер екіпаж Баунті складався з 28 осіб: Крістіана, Ардемарина Юнга, семи матросів, а також взятих стаїті, шести та Троє з них були з дружинами і десятимісячною дитиною. І ще трьох тубільців і шести жінок зрубує. Першою турботою тих, що висадилися на острові, було знищити судно. Зрозуміло, таким чином вони позбавляли себе всякої можливості коли-небудь залишити цю землю. Але що поробиш? Того вимагала турбота про власну безпеку, адже корабель могли легко побачити здаля. Розбудова маленької колонії не могла пройти без труднощів, тим більше для людей, об'єднаних тільки участю в загальному злочині. Між англійцями і таїтянами незабаром почалися чвари і криваві зіткнення. У результаті до 1794 року в живих залишилося тільки чотири заколотника. Крістіан був заколотий ножем одного з привезених таїтян. Всі таїтяни-чоловіки були знищені. Один з англійців, що знайшов спосіб виготовляти п'янки на пі з якоїсь місцевої рослини, скінчив тим, що зовсім спився і в припадку білої гарячки кинувся в море з високої скелі. Інший в нападі буйного божевілля накинувся на Юнга і його товариша на ім'я Джон Адамс. Захищаючись, їм довелося вбити нападника. У 1800 році Юнг помер від жорсткого нападу асми. Отже, Джон Адамс залишився останнім членом бунтівного екіпажу. Один серед кількох жінок і двадцяти дітей його загиблих товаришів, що одружилися з таїтянками, він став зовсім іншою людиною. Було йому тоді всього 36 років. А проте Джон надивився на стільки звірств і смертовбивств, зіткнувся з такими прикрими властивостями людської натури, що, звернувшись на своє минуле, глибоко і щиро розкаявся. У бібліотеці з Баунті, що залишалася на острові, збереглися Біблія і кілька молитовників. Адамс часто їх перечитував і, ставши справді віруючою людиною, виховав на найвищих моральних принципах молоде покоління, що дивилися на нього як на батька, законодавця, священнослужителя і, можна навіть сказати, короля острова Піткерн. Проте до 1814 року Джон жив у постійній тривозі. У 1795 році до Піткерну наблизилося якесь судно. Чотири заколотника з баунті сховалися в непрохідній гущавині лісу і зважилися повернутися в бухту лише після відплиття корабля. Вони були так само обережні і в 1808 році, коли до острова пристали американці, капітан яких знайшов у маленькому гроті хронометр і компас з Баунті. Пізніше він передав їх у англійське адміралтейство, але адміралтейство не схвилювали ці реліквії в ту пору у англійці в Європі були справи важливіші. Такою виявилася історія, розказана капітану Стайнсу двома напівтуземцями, напіванглійцями. Один був сином Крістіана, а інший – Юнга. Однак, коли Стайн захотів побачити Джона Адамса, той відмовився піднятися на борт. Глава острова хотів знати, що йому загрожує. Капітан, запевнивши молодих людей, що Адамсу нема чого більше боятися, так як після заколоту на баунті пройшло вже 25 років і термін вироку завершився, Сам пристав до берега, де був радо зустрінутий всім населенням крихітної країни із 46 дорослих і безлічі дітей, як на підбір високих, добре складених, з ясно вираженим англійським типом обличчя. Особливою принадою відрізнялися дівчата. Краса в сусідстві зі скромністю робила їх просто чарівними. Острів жив за своїми законами. Складався список всіх робіт, зроблених кожним остров'янином. Грошей не існувало. Все розподілялося за правилами мінової торгівлі. Одяг жителів складався з крислатого капелюха і плетеної спіднички. Основним заняттям була рибна ловля і обробка землі. Шлюби укладалися з дозволу Адамса, після того, як той, хто зібрався одружитися, обробляв і засаджував шматок землі, достатній для прохарчування майбутньої сім'ї. Капітан Стайнс, зібравши надзвичайно цікаві відомості про цей острів, загублений в просторах Тихого океану, знявся з якоря і повернувся до Європи. Високоповажний Джон Адамс закінчив своє бурхливе життя в 1829 році і його замінив високоповажний Джордж Нобс, що виконував на острові обов'язки пастора, лікаря і вчителя. У 1853 році нащадків бунтівників з баунті налічувалося вже 170 людей. Населення острова швидко збільшувалося і стало таким численним, що три роки по тому людям довелося зайняти більше половини сусіднього острова. Норфолк, який до тих пір служив пристанню для судів, що проходили. Але багато з тих, що покинули Підкарн, шкодували про це. Хоча ґрунт на новому місці був більш родючий, а умови життя легше. Через два роки багато сімей повернулися в Підкарн, де і зараз продовжують процвітати. Кінець настільки трагічної історії виявився щасливим. Зібрані на острові заколотники, вбивці і безумці під впливом християнського вчення і проповідей простого матроса, що розкаявся, створили диво, зробивши острів Піткерн батьківщиною доброго, гостинного і щасливого народу, який повернувся до патріархальних звичаїв давно минулих часів.